Jamen, jeg kan altså bedst i duften af harpix, for det har jeg duftet før. Forstår du det? Så er vi i gang med et andet afsnit af Mathias Gissel. Det har vi glædet os til, og det kan man se, at I også har. Siden regnvåde søndag som i dag, der spurgte vi, kunne det være en god idé, at det udkom i dag? Ja tak, har 1266 svaret indtil videre. Så er der 46, der har sagt, det kan bare vente, men vi lader så flertallet tale, og derfor udkommer det nu. Udsendelsen den er selvfølgelig lavet i samarbejde med Faxe Kondi, og så er den også lavet i samarbejde med BookBeat.dk. Og lidt senere i udsendelsen, så vil jeg faktisk læse lidt højt fra den bog, der hedder Nikolaj, som er en øh, biografi om Nikolaj Jacobsen. Den indeholder en masse fede ting om øh, vores allesammens landsholdstræner, og så øh, vil jeg læse en passage op lidt senere, som handler om GOG, for der har Nikolaj Jacobsen nemlig også spillet, ligesom Mathias Gissel han gør. Husk, at man kan bruge den her rabatkode, der hedder Harpix. Man går altså ind på bookbeat.dk Harpix, eller skriver Harpix, når man skal indløse sin kode. Så får man altså 30 dages gratis lyt. Nu må I have rigtig god fornøjelse med Mathias skisel afsnit 2. Nu synes jeg, at vi skal, vi skal blive lidt i VM. Det var jo afhoppet til, til VM, det her. Og, og Måske fordi jeg tror, at det, det næste spørgsmål her det leder lidt ind i, i noget VM, så, så vil vi gerne høre, hvilken... Hvad er den vildeste oplevelse, du har haft øh, i forhold til at spille håndbold? Jamen, jeg tror, det var, øh, det var den første kamp ned til VM. Øh, øh, først og fremmest øh, også fordi at alt det forespil, der var til VM, eller min, første, min debutkamp øh, med Mandfeldt, min gode ven, der tester positiv, og, og alt det der med, at lige man, kan man gennemføre den af turnering og hvad sker der, og alle de tanker. Så er lige pludselig til at sidde i ungdomsrummet foran ens første kamp, og få at vide en halv time før, at du starter inden og uh, mm. det var sådan sådan, jeg, jeg var jo synssygt glad for bare at komme på holdkortet, uh, det var jo min modsætning for VM, det var at komme på holdkortet, så, så lige på start inden, og, ja, og så gik det jo som det gjorde jo, uh, der fik man lige på den der følelse af, at man godt, kunne, man, man godt kunne være med, og det godt kunne blive noget, noget stort sammenholdet det her, så, så, så det var nok den, den vildeste oplevelse i åbningskampen. Og hvad, hvad tager du, hvad, jeg undskyder oh. Niklas? Nej, så vil jeg egentlig bare høre, hvad, hvad nu var det jo din første slutrund. Er der noget som du som forbløffer dig eller kom meget bag på dig i forhold til slutrunden i forhold til at, måske at overvære slutrunden på fjernsynet? Øhm, jamen, jeg tror egentlig det der kom mest eller det der inspirerede mig mest, kom mest bag på mig, det var jo at opleve hvor mange vinder der var på sådan et landshold. Jeg synes jo egentlig selv altid jeg har været sådan, jeg har været en vinder og jeg gør meget for at vinde. Men at opleve Øh, ja, øh, opleve jer ja, alle sammen som gruppe, øh, hvor meget øh, os som gruppe, øh, hvor meget man vil vinde, øh, det, det var sådan en virkelig inspirerende. Og det var sådan, jeg tror aldrig, jeg har haft en måned eller i tre uger, hvor jeg har været så opsat på at vinde en håndboldkamp øh, hver anden dag, øh, som jeg var i, i de tre uger. Og det er jo også øh, hvad skal man sige, noget helt specielt og noget helt øh, og et kæmpe gave til, til den gruppe, der er øh, omkring øh, Herlandshold også træ, trænerteamet at øh, man kan hvad skal man sige, pikke det så meget til, at man gør alt for at vinde øh, vanddag dag i to-tre uger. Og hvad tager du med fra den kamp? Øh, nu siger du, at det var den første kamp, som nok var et af de, ja, en af de ting, der gjorde, gjorde, var vildeste og gjorde største indtryk. Hvad, hvad, hvad tager du med? Hvad husker du fra kampen? Jamen, altså, jeg, tror, at, jeg tror, at det der med at starte så godt på, en, på, en, på den, min første kamp på den scene, det, det jeg jo også, et jeg med ind i hele turneringen, og måske sådan lidt en EU tro om, at, at her kan jeg sags med. Og den, den tro havde jeg jo indtil, indtil vi var færdige. Mm. Så, så at jeg kom i gang på den måde, det tror jeg ligesom var, hvad skal man sige, ja, en af de hovedårsagerne til, at det kunne, det kunne gå så godt for mig som, som enkeltperson og hvad, når, du, når du kommer op og ligger på værelset om aftenen og sådan lige spoler tilbage og tænker, okay hvad, hvad skete der lige i dag var det, var det til at forstå eller nej det var bare et et sindssygt måned med alt det her corona og alt det her håndbold og det bare gik så godt det er jo altså, det er jo svært at forstå at man ja var der var 21 at det kunne, det kunne lade sig gøre fordi jeg har sagt før også at landskold det var noget jeg havde, hvis man skulle lave sådan en, en tavle over, hvor man var henne, så var det noget om, jeg var omkring 28, eller når jeg var 29 okay. Okay. år. Hvor jeg ligesom ja. tænker, at her begynder man at pik som, som homerspiller, og her begynder man at ramme topniveau. Så, så at det kunne ske allerede nu, det, det, er, jo også, det er selvfølgelig vildt, og at det jo også giver mig mere lyst til at, ligesom at sige, øh, hvor langt kan jeg så bedrive til, når jeg er 28 og 29, hvor man hmm. øh, ofte spiker lidt mere som, øh, som så Så... Øh... En, en vild oplevelse, fordi det bare var sådan helhedsoplevelsen, sådan, sådan som jeg hørte. Ja, ja og, og fordi alt, alt gik så godt, det kunne, det kunne godt være, det var lidt en, en lort oplevelse, hvis vi så havde tabt det hele. Men, <laughs> men alt gik bare så godt, og kroppen var så gode, også, også imod mig, og, og jeg havde det så godt i gruppen, så, så som helhed en virkelig fed oplevelse. Ja, ja det kunne være meget let at have gået den anden vej. Altså, hvis, øh, hvis, vi ikke havde, hvis vi ikke var gået videre mod Ægypten, så havde det jo været en katastrofalt slutrund. Så der var meget få ting, der skulle have været ændret. Så, ja. så havde man ikke siddet og haft den gode fornemmelse. Og så, så tror jeg også, vi er blevet ristet øh, lidt mere øh, fra, fra omverdenen og medier og, og diverse ting. Hvordan arrangerer den kamp øh, hos dig, Mathias? Øh. Egypten kampen ah, men det, er, det er absolut det vildeste. Jeg har nogensinde øh, oplevet, set eller hørt om... Øh, jeg, jeg tror aldrig, I har øh, værken læst eller hørt om noget der, der er en håndboldkamp, der er vildere end den. Øh, mm. Fuldstændig vanvittigt at stå i også. Øh, og det der med sådan, nu er vi inde, nu er vi videre, nu er vi, nu er vi ude. Øh, og, jeg, og jeg sad vildt med følelsen flere gange om, at øh, nu skulle vi pakke hjem og begynde at tænke på alt det der... Som ikke, siger, nu bliver vi ristet og sådan noget. Ikke? Og Mm. Øh, virkelig en lort oplevelse, men så, lige så synes jeg ikke, at jeg skulle have to redninger i en så øh, og så var der jo jo øh, fri. Ja, det var det var vanvittigt. Og så i, i forhold til det der med at blive restet, øhm, nu, nu har du modtaget en masse positive øh, henvendelser, og, og som du selv sagde, det her med at gå fra at være øh, en folk, ikke rigtig kender til pludselig at være en, som alle genkender, og alle gerne vil have, have fat i, osv., Føler du dig rustet til, at hvis det også går dårligt på et tidspunkt, eller ikke dårligt, men det går mindre godt, altså man kan jo også hurtigt blive sådan øh, skældt ud. Nu havde vi et Rassus Lavke med i, i sidste afsnit her, som fortalte om det her med, at han spillede en dårlig kamp på et tidspunkt, og det skal man også kunne, kunne, kunne bære og tage. Øh, ja, ja. ja men jeg tror, at, at det, det synes jeg egentlig også, at... Øh... Øh, ja, men det er jo klart, at det, det er gået meget godt på det seneste, og, og der kommer også en tid, øh, den har jeg måske også haft lidt siden VM, hvor tingene ikke er flasker sig lige så meget, som det gjorde under VM. Øh, og det tror jeg kun er naturligt, det kan Niklas snakke videre om, at det der med, at når man kommer hjem fra en slugrund, at det er måske ikke det hele samme, øh, når man har været sammen i tre uger og spillet landshold. Øh, hvad ved jeg? Ja, første til men øh, det ved så jeg jeg mere om. Men, men ja, man skal da være rystet til også at kunne klare de forventninger, der lige pludselig er kommet nu til en, øh, både fra Ja, medier og eksterne øh, folk. Øh, men jeg tror egentlig, det største pro proble problem, min største udfordring, det er de egne forventninger, jeg har til mig selv. Det er, at okay. jeg vil, jeg vil jo rigtig gerne blive med at performe, som jeg gjorde nødt til, til Ægypten, øh, over en hel sæson. Men, men det tror jeg nok også, jeg har kendt øh, og blevet lidt klogere på nu, at, øh, at det, kan ikke, det kan man bare ikke. Man kan ikke uh, performe over en, en hel sæson, øh, som man skal gøre i tre uger, hvor alle skal gå op i en højere enhed. Øh, og ja. det er nok en af de... Hvad skal man sige, bedste erfaringer, jeg har taget med her et øh, par måneder efter VM? Nej, mm. <coughs> jeg synes egentlig også, at øh, der, i løbet af en hel sæson kommer der altid de der dale, hvor man lige kommer ned. Øh, det er bare et spørgsmål, hvor hurtigt man kommer op. Men jeg synes jo egentlig altid, øh, den sværeste periode, det er ikke lige når man kommer hjem fra slutrunden. Det er sådan lige et par uger efter slutrunden, hvor man lige efter slutrunden er man måske stadig oppe på et, øh, en eller anden stadie, hvor det hele bare kører, og det hele bare er stadig fedt. Men, men så kommer dagligdagen og hverdagen, og ja, det begynder at blive lidt hårdt, og det, der er måske lige lidt lang tid, til sæsonen slutter. Og så, øh, så har jeg en følelse af, at der, der er det tit der, hvor man skal være ekstra fokuseret på ikke at falde ned i en, øh, i en bølgedal, øh, hvor at man kommer ned, Det er bare et spørgsmål, hvor hurtigt man kommer op igen, synes jeg. Øh, og hvor hurtigt man får bebrejdet det. Mm. Øh, men øh, man kommer nok ikke udenom. I løbet af en sæson kommer der altid de der bølgedale. Øh, så må man bare ikke være for hårdt ved sig selv. Øh, ja. Fordi så, så er man sværere ved at komme op igen. Ja, og jeg tror også, at forskel forsker fra før VM var, at der kunne jeg måske sådan gemme mig lidt mere, når jeg ramte de der dårlige dage, For der var jo ikke nogen... Folk var jo ligeglade med mig jo. Øh, så der kunne jeg jo bare ramme rundt og gemme mig lidt og... Og lige tage den tid, det tager. Øh, nu er det jo lidt noget andet. Nu ligger folk jo lige på til, når jeg har en, en lille down-periode. Og, og når mm -hmm. jeg ikke scorer 20 mål per kamp. Så, så, så det kræver selvfølgelig også lidt, at man lige kan afsløre for det. Og, og lige komme ind i sin eget hoved og, og komme hovedet tilbage, som Niklas sådan siger. Jamen, og, og fordi man, man er vel heller ikke selv herre over de her bølgedale. Nu siger du, Niklas, det kan godt blive udløst af, at der er lang tid. Sæsonen er lang, og der er lang tid til den slutter osv. Men... Men, og du siger, at det, det handler om, hvor hurtigt man kommer op af bølgedalen igen, men man er vel ikke selv herover, hvornår man rammer de der bølgedale. Og nogle gange så kan man jo godt se, at, at man går ind i en slutrunde, for eksempel, hvor man er nede i en bølgedal. Eller hvad? Kan man gøre noget for selv at ja, sådan justere ind, hvor, hvor man lige er? Nej, i men, runde, for eksempel. men jeg synes, at det er i hvert fald også det, min erfaring har sagt mig, at selvom det går dårligt, så skal der ikke meget til for, at det vender igen. Altså det okay. er, det, jeg synes mere det problem er at Hvis du bliver ved med at tage den dårlige følelse Eller den dårlige tanke med ind til den næste kamp Så, mm. så kommer der også en skidt oplevelse igen Og så graver man sig lige lidt længere ned Hvor okay. at, jeg synes egentlig Hvis, hvis det går dårligt så, så vidt muligt forsøg at få visket det rent Og starte den næste kamp Som om at der ikke var sket noget før det Og det hele bare kører på skinner Og hvis man så får den gode oplevelse så kører det igen øh, Har jeg en følelse af altså så, øh, så, så er det som om at Så er man tilbage og man kan ride lidt øh, På en bølge øh, Men det er klart mm. det kan også gå hurtigt den anden vej igen men, men det der med at man hele tiden Tager noget gammelt med videre Til de næste kampe Nu spiller vi heldigvis øh, forholdsvis mange kampe Så der er mange muligheder for at, at kunne komme op igen øh, ja. Men så nej man er, man er jo ikke her over det Man er jo også et hold Og holdet mm. kan også have en dårlig dag Øh, men det er også der hvor man Måske ikke skal sige til sig selv At nu er man dårlig kørende Eller nu kan man ikke spille håndbold mere øh, Fordi man har tabt en kamp Eller spillet, spillet mindre godt Så en, en kamp kan sådan set godt være et vendepunkt øh, det, det, også, sy det synes jeg Det ja. kan nemt være et vendepunkt øh, Fra at man har haft En tre fire dårlig kampe, til at man Bare brænder en kamp af Og det hele kører for en Så øh, er det hele bare glemt øh, er, er det også din for fornemmelse Mathias Ja, helt, helt sikkert, og det, og det er jo det fede ved at spille mange håndboldkamp, det er at man har mange muligheder for ligesom at, at vinde de dårlige perioder. Øh, og, og med samme, du spiller en god kamp, så sidder du lige pludselig med en efter kampen. Ja, okay, du kan godt stadigvæk æh, gamle, så, æh, <laughs> så, så, så det er, er rigtigt nok det der med en kamp. Men, æh, men det, er noget, det har været noget helt andet efter VM, og, og man rammer et par dårlige kampe, så begynder medierne lige på vise råb højt og sådan noget. Og ja, sådan, ja. Og der har måske nogle gange siddet med sådan, oh, come on, Æh, selvfølgelig skal jeg også have lov til at have fire kampe, men ja, øh, men, yeah, sådan er det jo. Æh, og jeg tror, det er helt rigtigt, Niklas siger, at man, det skal man selvfølgelig bare lære. Æh, og jeg mm. kunne jo ikke lære det før, det er ligesom øh, før min første slutrunde. Og hvad var din fornemmelse, da du kom ind til slutrunden? Var du, på en, øh, var du oppe på bølgen, eller var du nede i dalen? Nej, jeg, jeg følte, jeg var ret godt kørende før, før jule. Så okay. synes jeg, det var en ren eksplosiv øh, forhold til legespil. Og så i forlængelse af det her med, øh, hvad der så forventes, og, og sådan nogle, så, så spørger Sofie veng faktisk, om det har været svært at spille i GOG, efter du blev verdensmester. Netop det her med at komme tilbage, forventer folk mere af dig, øh, og hvordan påvirker det dig? Som du selv siger, så kan medierne hurtigt være hurtige til at sige, at oh, nu går det pludselig ikke så godt. Sådan, øh, er der, er der hø højere forventninger til dig? Ja, så altså, ja, det er der jo, helt sikkert. Men øh, jeg føler jo egentlig ikke, at det er det, der har, øh, der har hvad skal man sige, trykket mest på mig. Øh, det er jo mest været min egen forventning om, at, øh, at øh, nu skulle jeg bare til hjem og så være lige så god som jeg var været til VM. Øh, og det har jeg bare ikke kunnet, eller det har jeg, jeg kendt men ikke kunnet, også fordi det er jo to forskellige hold, mm. øh, og jeg har to forskellige roller på, øh, på, på holdene. Så, så det er jo ligesom den der erkendelse over for mig selv om, at, øh, at du ikke bare kan være øh, så god som du skal være i tre uger, hvor du peak-performer med, nogen af, ja, med øh, nogle af verdens bedste holdkammerater øh, og verdens bedste håndboldspillere. Øh, det er lidt noget andet, med alle respekt for dem, mine holdkammerater i, i GOG, men også mig selv, at der har vi ikke måske øh, samme niveau som øh, Herlands så er, så, så, øh, så det er alt bare noget helt andet, og to forskellige arenaer. Så, så den der erkendelse har lige været lidt svær, men, øh, men som ikke siger nu, øh, når man lige har ramt et par gode kampe træk, så begynder man også at føle, at, øh, at øh, så, så kører det igen. Mm. Og det synes jeg egentlig også svarer meget godt på, på Sara F. Ravn, som har, som, har, som har spurgt det om, hvordan du takler at gå fra at være en helt almindelig spiller fra så til at blive kendt som Danmarks nye håbskabende, om det ikke har været hårdt mentalt. Øhm, men det synes jeg egentlig, du, du svarer meget godt på. Øhm, men har det, været, har det været hårdt mentalt? Ja, men det tror jeg. Altså, det har det da. Øh, der har der været mange tanker og, og mange ting, man lige pludselig passe. Øh, der er jo også en masse uden formålbanen, som også lige pludselig river i en... Øh, som man også gerne vil være til rådighed overfor, men måske også nogle gange skulle være bedre til at sige fra, og så sige, at øh, nu skal jeg lige have lov til at trække mig tilbage, og, mm. og lige måske gå en tur, eller, eller lige tage en dag, hvor man passer på sig selv. Øh, og der har jeg måske ikke været helt god nok, fordi man også gerne vil være til rådighed til, til alle mennesker, øh, og for alle mennesker, så, øh, så ja, det har da været en, en noget af en mental øh, men øh, Uh, også en lidt en hård periode, men, uh, men jeg har omgivet en masse gode mennesker og, og, en, og en rigtig god klub, der har været uh, god til at, at tage vare på mig, så, så jeg synes også, at jeg er kommet uh, nogenlunde hele skinnet igennem det. Ja, det, det er godt. Det er egentlig også derfor, vi har, ja, vi har også ventet med at, at, at, at ville lave det her med dig, fordi vi lige kom på den anden side og håber heller ikke, at vi hiver for meget i dig. <laughs> Nej, udover at det var klokken halv op vi optager, så, ja. <laughs> så, så, så det er det svaret <laughs> Er det tidligt, eller hvad? <laughs> ja, det er lidt tidligt for en gamer som mig. <laughs> Åh, det er det. Okay. Jamen ja, man, øh, når man spiller sent dagen før. Ja, det jo det. Ja, det kan jo godt være, at vi lige skal tage Vibeke Ankerfeldt som spørger, Hvad brænder du for, altså udover sport? <laughs> jeg Jamen, øh... med gamer -headset. Jamen jeg er jo nok lidt en, en, en, en gamer, nu har jeg jo lige erveret mig den anden skærm, min anden gamerskærm i stuen, øh, og jeg kan love jer for, at det er ikke alle, der er lige tilfredse med, at der står to gamerskærme hjemme i <laughs> stuen herhjemme, så, så, så, så jeg er nok lidt en, lidt en, lidt en gamer. Hvad skal øh... du bruge to skærme til? Jamen så kan jeg jo... Både game, og så kan jeg jo se tv på en anden jo, lige tænke for mig. Så kan jeg have håndboldkørende eller eller andet. Og, det, øh, og den det står af. midt i stuen, eller hvad? Jamen det står, ja, det står meget pænt lige ved i stuen. Øh. <laughs> så det skal lige ryddes væk, når I skal spise ved spisebord? Ja, men vi har heldigvis to stuer, så der er spisebord, som er i gamerfri område, og så er der <laughs> lidt mere et, et nørdeligt oprød endelig siden af. <laughs> så det er din bedre halvdel skal høre på, når du er gamer og snakker med... Ja, ja, og det kan blive meget højt. Det ved du også godt selv, når man er i, i, i, i sidste cirkel der, i, i skydespil. Så kan det blive meget højt. Nå, perfekt. Altså, jeg så faktisk også lige Stig Tøftings uh, setup derhjemme hos ham. Han har to skærme, helt identiske stærme, skærme, der hænger på væggen lige over hinanden. Og så, uh, så enten kan han så se to kampe uh, på hver sin skærm, eller også så kan hans kone se... Uh, det er på den nederste, mens han sidder og ser fodbold på den øverste. Ja. Men jeg prøver også at bilde min døde halvdel ind, at det er meget normalt at have to skærme. Og det har de alle sammen. Hvordan ja, fanger hun? Ja, ja, hun er helt ind. Nå, men, øh, og så i at sidde og være, sidde og være lidt, lidt pinlig der, fordi man ligger måske ikke mærke til selv om, hvor højlydt man er, når man sidder og spiller, spiller gamerspil og så videre. Har du sådan en, øh, en pinlig episode fra enten dit håndboldliv eller fra, fra livet, som kunne være lidt sjov at, at høre om? Ja, Jamen, øh, nu skal man jo også passe på med, hvad man siger jo. Der, altså, <laughs> der sker jo mange, mange pinlige, sjove ting ned i, i gudmøvermejen øh, <laughs> til fester og sådan noget. Men jeg har da, jeg har da prøvet, hvor vi... Øh, hvor vi blev dansk mester om eftermiddagen, og så skulle ligahærne spille om øh, aftenen mod øh, KF Kolding. Ja. Æ, og så øh, er der jo en vis tradition ned i, i Gudme omegnene, når, øh, når man bliver dansk mester, så, øh, så skal man jo rende nøgen rundt. <laughs> Æ, og der så vi jo øh, vores snit til, at øh, siden Kolding var på besøg, at vi øh, kunne, som hold løb igennem Koldings spisesal, der vi de spiste efter kampen. Øh, <laughs> nøgen så, bare lige for der, at hovedere ekstra meget <laughs> så der kom vi uh, igennem, uh, igennem uh, Kolding med sad at spise uh, lidt forbi den hele nøgen, som <laughs> og, og jeg tror ikke uh, jeg tror ikke uh, det var helt populært hos Kolding men, uh, men det er jo sådan, man gør nede i GOG <laughs> og det var den det gang jeg... der var tilskuer det var den gang der var tilskuer ja uh, jeg synes jeg har hørt om det der før uh, men med, med nøgenhed og sådan noget gjorde I også det Niklas eller, uh... men jeg er jo ikke blevet dansk mester som ungerspiller. Nej, okay, så det er noget, der hører ungdomsspillerne til? <laughs> ja, det ved jeg ikke. Der har været mange nøgenløb i, i Gok. men det har været til de GOG-fester, der er blevet afholdt. Ja, ja. jeg ved ikke, om det, det er også de der nøgenløb har også været noget tidligere, endnu tidligere, før Gissel overhovedet blev født, tror jeg. <laughs> Og så det er en gammel, gammel, gammel tradition? Ja, ja. ja, jeg ja tror det ikke, var næste, noget, der var jeg, ja. rigtig vildt øh, i gamle dage. Ja. Ja, det lyder meget hyggeligt men, men lidt pinligt var det også, eller hvad? Nej, jeg synes ikke at Når man lige sådan sidder og kigger på det i dag øh, Så tror jeg ikke, at vi øh, vil gøre det igen i dag Jeg synes, det, det var lidt pinligt Men øh, det er jo en tradition noget, som I gør, når I bliver Danmarksmester Her om, om lige om lidt Nej, hvis vi gør det, så tror jeg at Vi holder tøjet på Det er nok bedst for, for alle Og hvad er din fornemmelse egentlig? Nu har I fået nogle skader på holdet, og sådan noget, men I i fører lige af. Hvordan tror du, det kommer til at gå sådan i slutspillet? Og ja, I skal jo også spille Champions League samtidig, ikke? Ja, vi spiller Europa League. Vi, ja, Europa League, er, ikke, ønske, vi ja. er ikke helt så fine som Champions League, men Europa League, og der har vi jo en vigtig knald faldkamp ja. mod Moskva. Men jeg tror da, altså, jeg har en god fornemmelse. Altså Det er klart, at vi har mistet to, ja, to af vores bedste spillere. I, før jul, så det, er selvfølgelig, det presser selvfølgelig også som trup. Men jeg føler samtidig også, at vores den, den, den, den er god nok til at vinde, til at vinde dm guld. Men det er klart, at over en længere periode bliver vi nok presset. Kvær mm. i ja, vores smalle trup. Mm. Men jeg tror, at i hver enkelt kamp, der er, der er vi meget konkurrencedygtige over for alle hold, når det lige spiller det hele. Ja, det bliver spændende at følge med i. Øhm, hvad der skal ske? Hvis vi lige prøver at, at tage en, øh, et, det fedeste mål, du har scoret. Altså det fedeste vileste mål. Ja. Og det, jeg har... det, det, det kan jo være langt tilbage. Ja. Men, men, men hvad er det for et mål, og hvordan blev det sat op, og hvordan blev det eksekveret? Jeg tror, at mit fedeste mål, øh, det har været. Øh... Nu vil jeg jo gerne sige, at jeg scorede mange. Fed Jeg tror, jeg har stået i en DM-final i u.18 med Jeg der 30 sekunder tilbage og vi undertal. Og der er arm på og vi har jeg tror vi har tre afstande tilbage. Og jeg står inde på midten og vores spark giver, giver mig bolden fra opgikerkastet af. Og så lægger jeg en bold ned i et vip ned til vores venstre og så kommer jeg igen ned igen midten. Så sådan en whip med 30 sekunder tilbage, vi var bedre med en. Okay. Øh, den der DM-finalen øh, Det var vi heller ikke helt velovervejet, det var heller ikke nogen vores træner, han anbefalede os, men, øh, men øh, det var lige det bedste i den situation, øh, og det tror jeg, det var det vildeste og det vigtigste øh, mål, jeg har, jeg har scoret. Ligger der en optagelse af det nogle steder? Ja, det gør der faktisk, det gør der faktisk. Nå, nå, nå. Den har jeg den har gemt bare roligt. Den, øh, til, den, det er, til den, er, den dag, han skulle være med i et Det Til den har, dag, jeg skulle blive ja, spurgt ja, om ja, det i podcasten. Det, det, det vil vi meget gerne have fingrene i, så vi kan ja. vise den til, til alle lytterne. Øhm, det glæder mig til at se. Var det så også i virkeligheden det, det, det vigtigste mål, eller kunne et vigtigt mål være noget? Ja, jeg andet? jeg altså... tror, ja. Altså, det var også en af de vigtigste, men jeg har jo, vi har jo, jeg har jo til u 19 VM øh, i Georgien. Ja. Noget så fint land som Georgien, ja. er. Der er der, vi spiller bronchikamp mod Kroatien. Ja. Jeg tror, der er 10-skunde tilbage, 10 tilbage, da de laver et fejlkryds, ja. hvor, hvor en af vores drejspillere så kommer hen og slår den væk, og jeg når op på midten før Kroaten og slår bolden tilbage til vores drejspiller, laver ja. mit, mit øget rullefald op og får bolden igen og score med ja, to skunder tilbage fra en kontra, og så gør at vi at vinder VM-branche okay, så, okay, så okay. det er nok det vigtigste og den har jeg også video af ja, uh, uh, uh, hvis, hvis, hvis, hvis I spørger det gør vi okay Arh, fedt nok, fedt nok. Hvordan, hvordan var det at score det første mål til VM at, uh, kan du kan du huske sådan uh, fornemmelsen i kroppen når man Arh, banker den ind der jeg kan i hvert fald huske mit første mål på landshold, det var ret vildt, øh, synes jeg, og at øh, en mand, som ligger sådan en din gade rejse sig op for mig og klappe det der måde på bænken, øh, det, øh, det, øh, det, øh, det, det, det var stort, så den sidder stadigvæk øh, lidt i mig, den, det var et totalt ringeskud, men, øh, men øh, det gik heldigvis ind, øh, og ja, det var, den, øh, den sidder i kroppen, det var i bagskud, eller hvad? Ah, nej, det var bare, hvor det var ind over. No. Jeg ikke, jeg tror, Var det oppe i Finland, eller hvad? Ja, det var og, og, og, og hvad sker der i situationen der? Jeg tror, det er noget, det er noget tumult. Der er nogen, der ligger ind over os. Lige pludselig ligger bolden foran mig, og så... Og målmanden ligger. var jødt, ikke inde på kassen. Ligger jeg mig ned, og så skyder lige den side af han står helt oppe i stolen, og så vælger jeg at skyde i den, den side af står oppe i stolen. Jeg tænkte, at han hopper derovre en anden side. Men øh, det gjorde ham ikke. Han var den, gode finde. den gik ind. Det gjorde finde. Ja, og den, og den kan du huske sådan lidt mere kropsligt eller hvad er den scoring? Ja, den sidder, det er nok den, man sådan, ja, den kan man sætte lidt i kroppen. Mm. Også fordi det var så ringen. <laughs> <laughs> Nej, det, men trods alt gik den ind. Hvad så, når I, da I var nede her til, til VM? Har der været nogle, nogle komiske ting dernede, noget, noget sjovt, som, som, skete, som skete dernede, som, som man måske ikke rigtig har hørt om? Ja, det er det helt sikkert sket. Tænker jeg. Men hvad øh, kan I tåle Jeg kunne ikke, høre. Jeg kunne ikke svare på det. Nej. Nej men, øh, altså der er nogle ting, der fortjener at blive på hotelværelset, og så er der jo nogle ting, der godt kunne være sådan, øh, okay, jeg sad fast i elevatoren, eller et eller andet andet. Ja. ja, men jeg tror ikke, at du øh, øh, var. Magnus og Lasse øh, Andersen, de var jo lidt uheldige med, at bo ved siden af mig og Jacob Holm. <laughs> og der kunne man jo åbent være sådan en til hinanden, som om det var sådan lidt ligesom ro og fællesrum. Ja. Æh, og det udnyttede og, du? Og, og det, og jeg, jeg så mig til at være meget social jo, og, og, og være sammen med vennerne, men så du ikke, Magnus Magnus var særlig tilfreds med, at man kunne de der døre, fordi at, han lukkede i hvert fald døren lige ude på mig, hver gang jeg kiggede på mit eget værelse. <laughs> men men så, kunne han ikke låse den fra den anden side? Eller? Jo, han kunne låse den fra den anden side, så, så Ejam gik ud af havde været som løbet i der klik deroppe. nu <laughs> Låste den også. Så jeg tror at jeg virkelig, at jeg var træt af mig. Men... Øh, han var ikke mere træt af mig, han sad ude på min terrasse hver morgen klokken 9 og tog sol, fordi det var den eneste terrasse, ja, ja, ja. han kunne få sol på, så, så der så er sket der. meget øh, sjovt inden i det der fædsrum, synes jeg. Ah, det er godt, fik I også noget Playstation? Ja, det gør vi også, og så kunne man jo sidde og råbe igennem, øh, igennem derene. Og hvordan over ham? Ja, han, er også, øh, han er også, han er også ligesom hans, øh, hans bror, enormt dårlig til, øh, til skydespil. Jamen... <laughs> Og jeg tænker, det er derfor, at han er blevet sur på dig. Ja, helt sikkert. Nu har du gået på ord, og der ved jeg af erfaring, at der er lidt skæve typer. Men er det på ord, vi finder den mest skæve type, du har spillet sammen med eller kender? Jeg uh, yeah, er yeah, nok ikke på ord, vi finder den mest skæve type. Uh, han var nok lidt for gammel til at gå med mig, men han er, jo, han er selvfølgelig for omegn. Øh, øh, jeg tror ikke, man kan komme udenom en hund, når man snakker om øh, skæve typer en, øh, en mand, der er 46 år nu øh, Som der er så meget gang i, og så ung i sindet Det, det kan jeg ikke mindre, at set før øh, virkelig en sjov og skæv type Men øh, enormt, øh, hvad skal man sige, kærlighed og sød. Hvad er det, der gør ham øh, skæv og sjov? Han og... er simpelthen så altså, en mand, der, der, har, der har tre børn nu øh, er så ungdomlig i hovedet og er lige så plads som uh, alle de her unge uh, U18-drenge, vi har med op, uh, som har lige her teenage-problemer. Altså, han, han sidder og råber sin, uh, sin uh, gamle plads og giver os uh, uh, råd og snakker om, hvordan han skrev kærestebreve til, uh, til hans piger og sådan noget. Så, så er virkelig en, en fed gutt at have i ungdomsrummet og, og ja, enorm, uh, enorm ung i sindet. Det var min ja, gamle målmødstræner. Jamen det er jo det, altså han, er jo, han, han er jo været over det hele, føler man jo, han er ved at være så gammel. Ja, han havde jo også lige en 10-års periode, hvor han lige holdt lidt pause for ja. højbold, så vendte han stærkt tilbage. Ja. Men han har også... videre nu, eller hvordan? Ja, han skal til, til Høj og ja. spille sammen med Frank Mikkelsen, de danner en farlig duo derovre. <laughs> Men også, øh, han er jo enormt dygtig målmand stadigvæk, Søren jo. Øh, det er som om, han lige tager, øh, tager lidt for de 10 år, han, øh, han missede på grund af en alvorlig sygdom. Så, mm. og, og han er enormt irriterende, fordi at, øh, han prøver altid at gribe vores skud til, til opvarmning, og det koster jo bedre jo. Så, så vi skyder jo kun ned på ham, men så lægger han sig ned for at gribe folkene og sådan noget. Så er det simpelthen så irriterende. Men, øh... men ved ja, du, det godt... Jonas... Ved du, hvor han har spillet henne i Tyskland? Arh, jeg faktisk, Lille tillægsspørgsmål været... til dig. Jeg vidste, jeg vidste ikke, han har været dernede. Nej. Faktisk, ved du han det, er det, Mathias? Han det ved jeg. Danmark, altid. Ja, det hvor han spillede han? Han spillede både i Flensborg og i Kiel. Ooh, uh, hvor startede ja. han? Flensborg. Så han lavede ja. det forbudte-forbudte Ja. Men... Øh, han nåede så ikke at spille så meget i Kiel, nej. synes jeg, altså, han siger, på grund af den der sygdom. Nej, jeg, ja, altså, jeg tror også, ja. at, at Kiel troede så meget på, at de kunne kurere ham for det, han havde. Mm. Øh, men det kunne de så ikke. Øh, så derfor mm -hmm. fik han ikke så mange kampe i Kiel, tror jeg. Nej, men, okay. okay. Ja, han var jo på landsholdet og spillede i Flensborg, og, og slog faktisk også øh, klublegenden Jan Holbert lidt ud på bænken. Øh, mm. så, og øh, men han er, øh, som du selv siger, Mathias, også, altså... Du er en dygtig målmand, ikke? Ja, ja. Øh, det skal man ikke kæmpe sig af. Øh, ja, han er så, han er så øh, en af de sjovere typer, du, og skæve typer, kan man sige, du har været sammen med. Hvem er så den dårligste taber, du har spillet med? Uha, ja. den dårligste taber? Øh, det må nok være... ej, øh... jeg kunne godt nævne min træner, Nikol Krikauer. Han er jo en forfærdelig træner, jo. Jamen, det er fint, det er fint. <laughs> men hvis jeg skulle nævne en spiller, jeg har spillet med, så tror jeg også, at vi øh, vi skal til GOG og så tage Kasper Killund og Også ja, ja. højrefløje nu. Det er da er lidt overraskende. en enorm dårlig taber. Altså jeg kender ikke nogen, der bliver så sur, når man, når man taber en håndboldkamp som ham. Okay, okay. Øh, virkelig, virkelig pigesur og, og finder alle mulige latterlige grunde til, at, at hvorfor vi var bedre at holde end dem, og hvorfor vi tabte, og hvorfor vi skulle have vundet og sådan noget. Så han bliver sådan helt af, hvorfor tabte vi den, og øh, var er det tjent? og sådan noget. Så han er godt nok en dårlig taber men så får han den. Det er også, vel, en af de første gange, Mikkel Hansen ikke har vundet den. Så, øh. <laughs> ja, ham kunne jeg også godt nævne, men øh, vi skal ikke snakke så meget om Mikkel, synes jeg, øh, længere. Nej, nej, du kender også Kildelund bedre, tænker jeg. Ja. Så øh, tillykke, tillykke med den øh, til Kasper Kildelund. Ej, lad os lige bare lige hurtigt tage øh, Ungdomslandshold. Hvornår kommer du med øh, på U-holdene der? Altså, er du med fra u 16, eller er du med fra u? Hvornår er du med fra... Nej, jeg tror, at mit første ungdomslandskamp, øh, det er som u18, første års, som fløj. Mm. Øh, der er, der, der efter slutrunden så sender ungdoms-DUF øh, sådan, udvækningstrummet, dellandshold afsted, for at få nogle kampe. Og der er jeg med første gang nede i Holland ja. og spiller ja. øh, spil min debutkamp dernede. Så, så det er u18. Og hvordan foregår det, man får det at vide? Uh, det er en mail, en god gammelags mail, uh, <laughs> du lige får inde, inde i inboxen. Og du overrasket over den? Ja, det kan jeg huske, at jeg, jeg stod ude i det der uh, famøse drivhus, der er i uh, forlængelse af overhusene. Ja, ja. Uh, og, og læste den der mail, og begyndte sådan helt at ryste. Uh, og det var første gang, jeg også får en anerkendelse af, at, uh, at nu var jeg faktisk også begyndt at blive god til uh, ja, Det var ja. enormt stort at komme med på understandsholdet. Ja, skridtet fra, at du har fået at at du måske var lidt for klein, og måske øh, ja, vi skal lige finde ud af, skal du sætte på, på bak eller fløj, og så videre, men der var du stad så stadig fløj på det tidspunkt. Ja. Ja, øhm, jamen, det kan jeg godt forstå, det har ristet lidt ned af, af ryggen. Øh, ja. <laughs> hvad så er der, du får indkaldelsen til, til A-truppen i det forgangne ja. år her? Ja, der, det, der får jeg jo øh, der vi gået lidt væk fra menen og går over på en øh, telefonsamtale, okay. <laughs> hvor, ja. hvor øh, jeg kan huske, at jeg, jeg er oppe på styrketræning, øh, jeg tror det er leje, øh, så skriver jeg Krigav, Nikolaj Krighav, min træner, at, øh, at der er en vis Nikolaj, der lige ringer til mig lige om lidt. Øh, okay. så, og så begynder jeg at tænke til Nikolaj, jeg kender jeg af den Nikolaj. Øh, og så, øh, så ringer jeg Nikolaj så til mig og fortæller mig, at, øh, at han synes, jeg har gjort det godt, og at han gerne vil se mig til en, øh, til en samling øh, og to øh, landskampe og prøve mig der, og der kan man bare huske, der var sådan, wow, det var lige de samme kulderøstninger, og, og der blev jeg nødt til lige at, at stoppe styrketræningen. Ja, der blev vægt ved lige 20 kilo tungere. Ja, der var, ikke, der var ikke meget power i mig der bagefter, så der tog jeg hjem, og det var jo ja, en kæmpe anerkendelse, og, og det var jo lige en periode, hvor medierne var begyndt at snakke om, at skulle jeg med på landsat, og, og der var jeg sådan lidt sammen med min familie. Nu skulle vi prøve at dæmme lidt den snak også, fordi at det, det var jo noget, jeg havde planlagt som 28-27 år i, og ja, ja. der var jeg jo langt fra, så... Så jeg havde lige gået og stået dagen for ind og snakket med familien om, at nu skulle vi lige se, om vi kunne i tone og snakke lidt ned. Ja, ja. Æ, og så, så toner vi snakke meget opgevaltigt derhjemme dagen efter. <laughs> ja. Så var det hjem. Åh, det er vildt. Så var vi u 18, så kommer du videre op i, på Det der begyndt at skifte positioner undervejs. Hænger du stadig i på landsholdet, selvom du skifter position? Ja, så får jeg jo faktisk... Øh, øh, jeg havde også Claus Hansen, som også havde enormt stor tilsvort til mig, og, og projektet om at, øh, om, at jeg skulle være højrebak, det var han jo enormt støttende i. Øh, selvom det kan godt være, han tænkte, at øh, det var en dum idé, men han støttede i hvert fald min tanke og min ambitioner om at være højrebak. Mm. Øh, og der kommer jeg så med for første gang, der ugen 19 VM slog Runden i Georgien som højrebak. Ja, okay. øh, og, og det går... Øh, virkelig godt faktisk øh, både for holdet men også øh, for mig som højrebak så, øh, så det er ligesom der jeg ligesom slår igennem på ungdomslandsholdet som højrebak og, og ligesom giver troen både øh, over for mig selv men også over for træneren i klubben og, og træneren på landsholdet ja og Claus Hansen igen med i den her podcast som ja en af de hvad kan man sige ungdomsudviklere talentudviklere osv som en der har kunne give god støtte osv det lyder godt og nu vi er ved det her med ungdomslandshold, så vil jeg faktisk rigtig gerne læse lidt op fra en bog, der hedder Nikolaj. Den kan man selvfølgelig lytte til. Man kan også læse den inde på bookbeat.dk. Husk at bruge vores kode, så får man altså 30 dage gratis. Bogen den hedder Nikolaj fra legebarn til verdensmester. Historien om Nikolaj Jacobsen, den er skrevet af Kurt Lassen. Grunden til, at jeg gerne vil dykke ned og lige læse et afsnit for den, det er, fordi det passer meget godt med det her med uhold. Og der er faktisk nogle ligheder mellem. Ti og Nikolaj Jacobsen. Blandt andet at de begge to i deres ungdomsår her har spillet for GOG. Det gør Nikolaj Jacobsen tilbage i slut 80'erne, og derfor han altså debut på ynglingelandsholdet, det der i dag hedder U18 landsholdet, og det får han altså også på GOG's første divisionshold. Det vil sige, det var dengang, det hed første division, den allerbedste række. Der er det Bent Nygård der tager ham med i efteråret 1988. Og nu citerer jeg her Poul Syberg, som var sådan en slags forgangsmand og beslutningstager for GOG dengang. Han siger, at det var først i sæsonen efter, da Nikolaj var blevet andreårs at han blev hentet op. Og det skete næsten på samme måde som dengang han var 12. Det var også imod SH Svendborg. Vi manglede en spiller, og derfor var Nikolaj med. Jeg stod og kiggede lidt paff på hans spil. Det havde jeg faktisk ikke set komme. Hold da kæft, tænkte jeg. Akkurat som dengang. Den lille dort. Han var ikke ret stor men han lavede ting, der fik at Ben Nyborg på andre tanker. Nikolaj spillede så hurtigt ind på førsteholdet og gjorde det fantastisk som Venstrefløj. Han var en af de 4-5 bedste i sin debutsæson, og i modsætning til i dag, så trænede man ikke så fysisk, og derfor var det usædvanligt, at en første, andet eller tredje års senior kunne være konstant med. Så skulle de være rigtig gode. Det var Nikolaj. Det her, er altså et uddrag af bogen Nikolaj, som man kan gå ind og lytte eller læse ind på bubbeat.dk. Den handler selvfølgelig om Nikolaj Jacobsens liv, både som privatperson, men også som håndboldspiller. Og så handler den også om hans karriere som træner. Der er rigtig mange spændende passager i den her bog her. Nu synes jeg bare lige, det passede så fint med GOG og med Mathias Gissel og det her med at spille u -hold. Nu skal vi videre og høre det sidste med Gissel. Så lad os prøve at kigge lidt frem, Mathias. Hvad står der på din, ja, din bucket list, som det jo hedder på engelsk, din, din, din liste over ting, du gerne vil opnå, hvilke drømme, hvilke mål har du? Jamen, jeg, øh, jeg har masser af drømme, øh, og jeg har øh, en, virkelig, en virkelig stor drøm om at få lov til at opleve en, øh, en slutrund på øh, Jeg har jo lidt som, når, når, når folk skal se film om fredagen, så sætter de jo alt muligt øh, Netflix-serier på og sådan noget, men jeg kan jo godt finde på at sætte en øh, en VM-kamp for, for Herning på. Øh, for det er jo, altså, selvom man sidder bag skærmen, så får man jo totalt kuldegysen og jeg er lidt sådan en, jeg er lidt en entertainer, jeg kan godt lide at spille for mange tilskuere og, og, og ja, og jeg lever lidt af det, det sus, man får der så, så det er jo en helt stor drøm, det at få lov til at spille øh, en slugrunde på hjemmebane. Og mm. øh, altså, jeg er ingen som om, hvornår det er, men, øh, men jeg ved ikke, om der er planlagt noget i Danmark, det er det nok ikke, tror jeg. Nej, øh, jeg ved ikke, de søger jo ret tit om det. Så jeg tænker, der kunne, være, der kunne være gode muligheder for det, også fordi, at EHF og IHF er jo meget tilfredse med den måde, det danske forbund har afholdt slutrunder. Men det kan godt være, at det ikke bliver sådan et alene, kun i Danmark, slutrunde. At man, man skal dele det med flere nationer. Mm. Det går nok også, tænker jeg. Men øh, det er en ja. helt stor drøm at få lov til at opleve det. var det altså, Når man bare ser på tv-skærm, så, så er det jo helt vildt. Og jeg tænker, ja. når man har stået derinde, øh, som Niklas Kjær, så... Så var det noget, altså noget helt unikt og noget, man kan tage med sig resten af livet. Var du selv sted og Lysen. se nogle af kampene? I, jeg var i også se en af kampene, ja. En af gruppekampene. Ja. Så, ja. så, så, så jeg fik også lov til at opleve lidt, men jeg tror, det er noget, lidt andet, når man sådan skal stå og, og være <laughs> i det, når man er på banen. Ja, og, og så tænker jeg, der kunne man godt blive lidt nervøs. Ikke? Hvilken, hvilken kamp i din karriere har du været allermest nervøs til? Jeg tror faktisk, det var øh, testkampen mod Norge her for ikke så længe, øh, hvor jeg lige, den anden testkamp, hvor jeg får at vide øh, lige inden at nu skal du starte inden, øh, okay. der kunne jeg godt mærke, uff, det var, også, det var okay. også en stor chance for mig, fordi at øh, hvis jeg virkelig ville noget med at komme til VM, så var det jo også, øh, så var det jo det mulighed, jeg fik der. Mm. Øh, så der var jeg virkelig nervøs, kunne jeg godt mærke første gang, altså plejer jeg plejer faktisk ikke at være sådan super nervøs inden Humblekamp. Øh, men der kunne godt være at det, det var en stor scene og, og, og et vigtigt moment for mig, hvis jeg havde ambitioner om at komme på det holdkort til VM. Ja, det kan jeg godt forstå. Er, er det, går man så på banen nærmest og sådan ryster lidt? Eller? Ja, det var nemlig første gang, jeg sådan prøvede at opleve, sådan, at der var sådan lidt uro i kroppen og sådan lidt ryst. Og du skulle måske lige have første øh, øh, overstået første afslutten. Ja, ja. Øh, den brændte jeg så også, så, så, så det gjorde det ikke ting det bedre. Jo, men, øh. <laughs> det er jo ja. Ja. men Det er jo gået meget godt siden, kan man så sige. Øhm. Nå, men, og i forhold til det her med drømme og mål, øh, har du uden at være specifik på nogle steder, men sådan, har du også en, en tanke om, at udlandet kunne være interessant? Øh, eller, eller hvor er du hen i sådan nogle tanker? Jamen, jeg har helt sikkert også øh, drømme og ambitioner om at komme til udlandet. Øh, ja. Tyske Liga. Først og fremmest synes jeg kunne være enormt fed at komme ned og prøve at opleve sådan et hårdt kampprogram og opleve at spille de der mega fede haler også igen, som det er jo lidt det, jeg er lidt sådan en entertainer at underholde. Jeg kan rigtig godt lide at spille for mange tilskuere og, og, og, og lave lidt, lave lidt lige for dem. Så er den æ, her tid ikke super god for dig? Nej, det er det. <laughs> æ, jeg synes heller ikke, det er særligt sjovt lige nu faktisk, men øh, jeg savner om lidt tilskuerne i, i Gud Ja, det tror jeg, der men jeg kunne rigtig godt uh, tænke mig bundske og så uh, kunne jeg også virkelig tænke mig den franske liga på et tidspunkt. Uh, ja. Måske når jeg bliver lidt ældre og, og, og kan lide rådvin og, og sådan lidt. <laughs> og <laughs> og esparso <sidde>, og croissanter. <laughs> nemlig at sidde nede <laughs> i Sydfrankrig og, og, og nyde livet lidt, men, uh, ja. men uh, det kunne jeg godt tænke mig. Men, uh... Ikke Spanien? Nej, jo altså, nu, nu er der jo en stor klub i Spanien, der, der også uh, er meget attraktiv men... Uh, men, øh, men de har ja, jo det også, også... fin med rødvin, og, og ja det er, rigtig nok. det er lidt mere sydligt end, end Sydfrankrig. Det er rigtigt ja, nok. Det, er, det, det, er, det kunne er, det også være ja. fedt. Nu, øh, nu skal vi ikke afskrive nogen jo. Nej, nej, nej. nej. Men, men i det hele taget, så altså, har du bare sådan en... Det, det kunne godt være interessant for dig at, ja, at, komme, og, at komme ud og spille i udlandet. Og, ja. og jeg er heller ikke sådan super nervøs for at tage tidligere sted. Øh, mm. Nogle gange glemmer jeg også lidt, at jeg kun er 22 endnu, kan man sige. Øh, mm. Men jeg føler mig egentlig ret klar til at komme ud og prøve udlandet. Øh, og det synes jeg egentlig også slurrer bevist, at jeg godt kan være med på et lidt mere internationalt niveau. Og jeg tror måske også, det vil faktisk være lidt bedre for mig at spille mod nogle lidt tungere typer end de danske, danske liga, fordi danske ligaer er meget hurtige. <laughs> Æ, og og jeg, har, jeg har lidt nemmere ved tungere, og både i forsvaret faktisk også, men også i, i angrebet at spille mod nogle ja, tungere typer. Ja. Og det er faktisk en meget god observation. Men jeg Æh... tror heller ikke, at det vil være, være farligt for dig at, at, at tage ud. Øhm, jeg tror helt sikkert, at på, på andre parametre vil du udvikle dig. Øhm, øh, få lidt mere skægvækst. Og... <laughs> jeg synes, det ser meget godt ud. Ja, det, gør ja, jeg det. Synes jeg også, det er meget fint. <laughs> det er mere, end jeg husker. Ja. Hvordan har du det med Emil, han skal væk nu her? Jeg har det, jeg har det fint med det. det er, ej, jeg vidste jo godt, på et tidspunkt. når man er så dygtig som Emil, så skal man også afsted. Jo. Så det er enormt fedt for ham, og han kommer ned til hans strømmeklub, så, så det er kun fedt for ham. Øh, og så... <laughs> og Niklas han røst der var over. <laughs> <laughs> men øh, det er så fedt for ham, og, og så hvis det er, at vi kommer til at samle det tror jeg nu ikke, vi gør, men øh, hvis der vi kommer til at så er Pladsborg jo heller ikke længere væk end, øh, en smutur. Nej, det er det, du kan hurtigt komme derned. Hvad tager det Hvad tager det halvanden time? Jamen, det er jo lidt ligesom at bo i Danmark, siger de jo. De siger jo sagt, at jeg har aldrig, aldrig flyttet hjemmefra. Øh, altså de gange jeg har været i Flensborg, så har, Når jeg kigger rundt på butikkerne, så står det jo først på tysk, og så står det øh, skrådstreg, så lige også på dansk. <laughs> og hvis du ringer til, til et firma i, i Flensborg, og de kan høre, at du ikke er tysker, så spørger de lige, om du er dansker. Nå, okay, men jeg kan også godt dansk. Men <laughs> ja, det lyder sådan et perfekt sted for en øh, sprogidiot øh, fra Vestjylland. <laughs> Men det er jo også, altså hvis du er idiot, men du er sådan set ikke bange for at skulle til Spanien, eller Frankrig, eller øh, Tyskland. Det, det er jo også fint. Det er jo en god ja. venskab. Ikke øh, at være skræmt over det, i hvert fald. Mm. Nej, men det kan være, at Hvad jeg havde du i uh, jeg, jeg havde tysk. Jeg havde tysk, jeg. Men, uh, men det lærte jeg nok ikke så meget af, så, ja. <laughs> så jeg, jeg går ind sige... og nogle opfølgende timer. Jeg vil også sige, at, at jo, man lærte noget i skolen, men det man lærte, det var svært at bruge i, øh, i hverdagen, øh, hvor ja. jeg, siger, jeg lærte mega meget af bare at sidde i omklædningsrummet og lytte til de andre snak. Øh, og så forsøge at bryde ind en gang imellem, når man har tænkt på et svar. Øh, ja. Men det var typisk, jeg kan faktisk huske i starten, så var det sådan noget, så sad man og lyttede, og man ville gerne byde ind med noget. Og når man så havde tænkt sin sætning færdig, så var de en, øh, ved næste emne. Ja. <laughs> det, det var lidt det, der var problemet i starten. Ja, men det, det lyder som om, at du har nogle gode øh, drømme og, og, og, og gode mål. Og, og i, min, i, i min optik, så lyder det nærmest mere det som om, at det, det er mere oplevelsen omkring det, som du siger, at spille øh, for, for mange tilskuere og komme ned og opleve det at være i, i udlandet, end det er rent faktisk og vinde nødvendigvis. Du, du har ikke sagt, at jeg vil gerne vinde EM og du du sådan. Er, er det rigtigt forstået? Ja, altså jeg er ikke så, hvad skal man sige, resultatorienteret på den mm. måde. Jeg tror så også at oplevelser og, og de store turneringer er lidt sammen. Men ja. Ja, ja. det er ikke, når jeg snakker om drømme, så er det ikke, at jeg skal vinde VM-guld eller OL-guld eller Champions League. Mm. Det er mere at komme ned og få, komme til en god klub, hvor man kan få masse gode oplevelser. Og så, ja. så er jeg også sikker på, at, at hvis man er helt så en oplevelsen argument ja. som jeg er når man har prøvet, hvis man så ikke øh, vinder Champions League, men har prøvet noget andet, så på et eller andet tidspunkt, så kommer drømmen om at vinde Champions League, og, og alt det andet også. Men, øh, men jeg først og fremmest så søger oplevelserne, at komme i sted til den, som jeg først og fremmest har det godt i, men også, mm. øh, som også er en, en fed arena, med fed tilskuer og en fed atmosfære. Perfekt. Har du flere ting, Niklas? Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er rigtig fint rundt om det hele. Ja, jeg synes, det har været fremragende. Ikke mindst, har, du, har du lidt øh... tid til at game, inden du skal til behandling? Ja, men altså, jeg kan jo skabe tid, jo. Åh, oh, du kommer også, bare til behandling, når du har lyst. <laughs> ja, nej, er bare rolig. <laughs> nej, jo, er din bedre halvdeling klar på at skulle flytte tilpæleten op og tage udlandsk? Jeg tror, at, øh, at hun er i gang med studiet, og, at, øh, og det er selvfølgelig øh, det er vigtigt for os begge to at få hjernen med i, i forhold, også øh, på den lange sigt. <laughs> så, øh, så jeg tror, at planen bare er, at øh, det kan også an på, hvornår jeg skal afsted. Og nu er jeg jo også i Danmark i, i næste år, også jo, i Minsk, Så det øh, så, så må vi se, om hun har lyst til at rejse med mig, øh, hvis det skulle ske, at jeg skulle være afsted. Øh, men øh, så er verden jo heller ikke sværere end. At, øh, hun kan spille PlayStation med mig, eller. Eller, <laughs> eller et eller andet. <laughs> hun er bedre end mig, eller? Øh, ej, jeg vil sige, at hun er enormt dårlig, men. Øh... <laughs> <laughs> men det er jeg også. At <laughs> <laughs> du er bedre end Nick Græs, bare roligt. <laughs> så er der ej, ikke tusind, så meget. Andet for tusind jeg. tak, Mathias. Ja, Mathias, det var fremragende. Og øh, så, så, så skal jeg jo bare sige, at vi lyttes ved. Vi Lige ses plads. måske en skønne dag. Og Mathias, du må selv vælge, hvordan du siger farvel. Jamen, øh, jeg vil bare sige tak, fordi der nogen mulighed at lytte til mig. Det var en fornøjelse. Ja, det håber vi da. Ja, må det ikke. Det her afsnit det var lavet i samarbejde med Faxe Condi og BookBeat.dk. Vi glæder os rigtig meget til, at vi lyttes ved igen. Indtil da må I have det rigtig skønt.